I'd like to send a very warm welcome aboard flight 318, Airbus A380 service destination for uh, Tokyo's Norita airport Line time is 9 uh, hours and 15 minutes with generally smooth flying conditions forecast Is it back? Relax, so it's very comfortable Welcome aboard, welcome aboard. Gase se svjetla kroz klub, se širi magla Na podu su čikovi flaše i komadići stakla Publici kreće pjena na usta, postaju baga Pretvaraju se u gladne zombi željne spektakla Padaju u špicu kad čuju 808-icu Čeka i hitna infuzija, brate, svi u bolnicu U komisu dostižu fazu ovisnu Prvi koraci su blagi, al' posle, brate, jaki simptomi su Sva pomoć je trup, za njih je uzalu Čeka ih Još mračniji put Treze i groznica znoj, fada i hastra Alucinacije ih peru, ko ayahuasca Mali su izuzetci, spasit se mogu rijeti Već inače do kraja života ostati u sjenci Svjetlo na kraju tunela, ispušni ventil Mogu biti komuna ili ječiti egzil Egzil, egzil Dobro, došli u exil Vrvi put putujemo, drugi put stižemo Svaki put, put, put, završenstvu bliže smo Vrvi put putujemo, drugi put stižemo Svaki put, svaki put, završenstvu bliže smo Flo još ljubi tačni, znači ruke ljubi tati. Mi smo tu, a nisu drugi, šta ćeš tugi plaki Flo još ljubi tačni, znači ruke ljubi tati. Mi smo tu, a nisu drugi, šta ćeš tugi plaki Klo podrhtavam, uknastaje, svi čekaju nešto Voda talasa u čašama, bit će kijamet žestog Jednom kad probaš jednostavno, više ne moš bez tog Flow prirodan, čuven, zaštićen u neskom Mogu mi prunut pod penđer, ja sam ti kraj ende Posmatram ikru od ozgokom u tom bodycambe Držim šapu na tronu, kanče u kvaliteti Za nejasno se na šalteru može žali teti Cilje bi predamnom, bježim iz puta taraba Donosim vam svega nastup oko babo iz Granapa baremu godini jednom banemo javimo rap je živi zdrav ne može falit mudlaka z glave svaka stvar je mirni san brate dragi najbolji im dopizdi boso Sisypho nekom je igra ruski rulet nekom samo riziko zna šta traje vječno samo ono istinsko FMGm je punoljetan to nema veze s biznisom